Солі льодівки під пахвою не втримав. Хтось здатно сказав, а потім і мені хтось переказав, не пам'ятаю вже хто. Чіпка завжди отак замотував в кінці, коли навіть розповідав про те, що було написано в останньому номері районної газети. Так ото я чув, що в ганченому женихові не дуже треба і розписуватись, бо він уже розписаний, з голови до ніг. І довго сміявся, перекладаючи грудомаху солі з-під однієї пахви під другу. Так довго сміявся, що Катерина стогадалась, сам придумав. І на це зважився той самий чіпка, який, коли в іншого сусіда, гната на кого, нагоріла хата, спершу прикурив сигарету від пожежі, викурив її, подумав, аж тоді пішов з вітром до криниці, щоб гасити сусідську хату. Якось воно, та буде чіпко. Наш голова сільради знайде місце, де поставити печатку, сказала Катерина, виводячи кінчиком ціпка, оптичний профіль чіпки на піщаній стежці біля воріт. Щось новеньке намалювала Катра, бо один мені казав, ніби читав про тебе в якомусь журналі. Не вір, Чіпко, той один вигадує. Вона зітерла ногою малюнок на піску, тогіше підв'язала хустку і подивилась поверх наче пора. Він зрозумів, що треба йти далі, бо руки змокріли, і сіль починає з них вислизати. Поволі вся вечір із високості, сякали у землю тіні, тиша чорніла, але ставали ще чутливішою до кожного звуку. Шеберху, людського слова, десь клепали затоплену сапу, востанє слипувало порося у Богданіці домашню свиню, призначену на заріс, називають цим непоказним словом, даючи зрозуміти наперед, базарного зиску, мовляв, з нього не буде. То вже, ви бачайте, коли занесу вам тільки шматочок свіжини чи костомаху на борщ. Якось присилувано кувала зозуля, масно по татах кувала зграя гусей, що перевальцем брали від ставка. До тесових ворітникона, схожих на в'їзну браму Софії Київської. Скрипочки цвіркунів зволожились росою і починали фальшивити. Вони терликали на них без натхнення, чекаючи, поки зовсім стемніє. І з лечутним шелестом згортались пелюстки квіток, затискаючи в тендітних колачках своє насіння, чманіла від власного запаху матіола, підмішуючи до чаклунського варева вечора ще свої зілля. Катерина чисала косу, обережно ведучи гострим роговим гребінцем по тихому водоспаду від волосся. Рідка просив, він лише підкреслювала, чорню, що воно як воронове крило. До хвиліки спадали на коліна, чорнявим ворочком стріпувались в подолку широкої борчастої спідниці. Вона вслухалася у потріскування коси під гребінцем, у куванні зозулі та вдалеке поцокування молотка, що клепав чиюсь сапу. Їй було добре в цьому елегійному богданівському вечорі посеред літа на загреблі, добре, як на інтимному, винянченому довгим, сторожким чеканням святі. Такі дуже інтимному бо почувала себе наодинці зі світом, що ж постовнує від важкого колосся, росте, пахне, озивається до тебе своїми голосами. Спокій його дихає мудрістю, такою довершеною гармонією, що хочеться заплакати або стиха засміятися. Катерина боялась навіть близько підпустити до себе думку, що цей вечір далебій невічний, і чари його зникають завжди раніше, ніж нам би тобі того хотілося. Тому й виникло святе мистецтво малювання, щоб опіймати примхливу жарптицю краси за її золоту пір'їночку. Вона проте знала, що за теплого плеча вечора вже визирає ніч. Вона усе віддала б, якби за вечором одразу починався світану, щоб обминути свої засорушлі сни. Якби хоч рібку здоров'я, Пішла б нічним сторожом на тік, Щоб удорити своє гірко сливо. Та ба, по полудні треба з дому виходити, Щоб на вечір до Товківська додебуляти. А ще, як перехопить булим живіт, Качатиметься по купинах зерна, Як знавісніла. Таких, помагаль, як вона, Зараз у колоспі ходжать-гати. То лише після війни бригадир навіть каліка нарізав пайку і загадував щодня у поле. Тоді вона совістилась малювати в безлюдному селі, яке до живої душі виходило на буряки чи на жнива. Рипнула хвіртка і малинове платячко вкотилось на її подвір'я. Катерина підібрала коси, мотнула головою і закинула їх на потилицю, мацкувала хустину, яка сповзла з коліна траву, впізнала. Темінниця Тетяної Бахмачки несла їй глечок свіжого вечірнього молока. Я то уткали сюню. Стиха проговалила Катря і не стала шукати густини Скублила волосся позад голови, щоб дитина, бува, не подумала. Тітка забагла дівувати, чеше косу, ніби на гульки збирається. Катерина Василівна чутя тетя Тетяна молока передали. Кажуть, воно вам поможе, бо я, наче чебрецях нашу айстру пасла. Катря аж обмерла, зачувши з дитячих уст, оте вам поможе. За дня навіть маленька Леся помітила б,